Yəhya İkinci fəsil Bunun üçüncü günü Qaliliyanın Qana kəndində toy oldu. İsanın anası orada idi. İsa ilə şagirləri də toya çağırılmışdı. Şərab qutaranda anası İsa'ya dedi. Şərabları qalmadı. İsa dedi. Ana, məndən nə istəyirsəm? Mənim vaxtım hələ çatmıyır. Anası xidmətçilərə dedi Sizə nə desə, eləyin Yahudilərin paçılanma mərasimi üçün orada hər biri 2-3 ölçü su tuta bilən 6 daş küp var idi İsa xidmətçilərə dedi Küpləri su ilə doldurun Onları ağzına qədər doldurdular O xidmətçilərə dedi İndi biraz götürüb toy ağasını aparım Onlar da apardı. Toy ağası şərəbə çevrilmiş suyun dadına baxdı. O bunun hardan gətirildiyini bilmirdi. Bunu yalnız suyu götürən xidmətçilər bilirdi. Toy ağası bəyi çağıırıb ona dedi: "Hər kəs əvvəlcə əla şarabı, çox içiləndən sonra isə adi şarabı təqdim edir. Amma sən əla şarabı indiyə saxlarsan." İsa, Qalileyanın Qana kəndində bu ilk əlamətini göstərdi və izzətini üzə çıxardı. Şagirləri də ona iman etdi. Bundan sonra anası, qardaşları və şagirləri ilə birgə Kefir Nahuma gedib orada bir neçə gün qaldı. Yahudilərin Pasqa bayramı yaxınlaşırdı. İsa, Yerüsəlmə getdi. Məbəddə öküz, qoyun, göyərçin satanları və sərrafların oturduğunu gördü. İplərdən bir qamçı düzəldi, hamını qoyun və öküzlərlə birgə məbəddən qovdur. Sərrafların masalarını çevirib, pullarını yerə tökdü. Göyərçin satanlara da dedi Bunları burdan götürün. Atamın evini bazara döndərməyin. Şagirləri də, Evinin qeyrəti məni yandırıb yaxacaq, deyə yazıldığını xatırladılar. Sonra Yahudi batçıları ondan soruşdu. Bunları etməyə ixtiyarın olduğunu bizə hansı əlamətlə göstərə bilərsə? İsa onlara cavab verdi. Bu məbədi dağıdım, üç günə mən onu təzədən quraram. Onda Yahudi batçıları dedi. Bu məbəd 46 ilə dikilib. Sən onu 3 günə quracaqsan? Lakin İsa məbət deyəndə öz bədənini nəzərdə tuturdu. İsa ölüler arasından dirildiyi zaman şagirdləri onun bu sözləri söylədiyini xatırladılar. Müqəddəs yazıya və İsanın söylədiyi sözə inandılar. İsa Paskha bayramı zamanı Yeruşalimdə olanda göstərdiyi əlamətləri görən bir çox adam onun adına iman etdi. Amma İsa bütün adamların daxilini bildiyi üçün onlara güvənməzdi. Bir adam haqqında kiminsə ona şəhadət etməsinə ehtiyacı yox idi. Çünki insanın ürəyindən keçənləri bilirdi.